Хоча я чув, подеякування, буцімто, усі фірмові джинси шиються у нас таки підпільно, хоча раніше я в таке повірити б не зміг. Але тепер, як добре, що у мене була ще одна газета. Я одразу ж розгорнув її і, пропустивши довгожданого тролейбуса, подався, закриваючись назад». «Цього разу на моїй дружині був абсолютно незнайомий мені чоловік, тому що лисих серед своїх приятелів я не пригадую, тому я не знав і вагався, доки моя дружина першою не звернула на мене увагу. Вона зіштовхнула лисого і затулилася простирадлом. Коли лисий мене побачив, то слід віддати йому належне – зашарівся. Так він зашарівся, доки не до самої маківки». Доки не одягнувся і не пішов, я насилу дочекався, бо переодягатися у його присутності я не мав жодного бажання. Вони, щоправда, не модні, ці кремплінові брюки, але що вдієш, що вони міцніші за моду. Але хіба в такій ситуації станеш перебирати? Хоч вони розклішені, я їх одягнув, ляснув, не попрощавшись, дверима і подався до тролейбусної зупинки». Однак, опинившися на вулиці, я, треба сказати, відчув якусь непевну і незрозумілу мені тривогу. Якесь, я б сказав, непевне перечуття. По друзі я, заобачливо, купив у кіоску Союз «Союзпічать» ще одну газету. На зупинці я лап себе, але брюки цілі і ззаду, і спереду виявилися. Проте відчуття дискомфорту, занепокоєння пригнічувало мене. Справа в тому, що в нас на роботі щодня вранішня перевірка, і мою відсутність однаково виявлено, отже, не про те, на мою думку, я тоді піклувався. Тому гнаний передчуттям неминучого ліфт я не викликав, а піднявся додому пішки. Вона лежала в ліжку вдвох з Федором Михайловичем, тримала його обіруч. Дивно, що вона так пізно відкрила його для себе. Достоївським я насолоджувався ще в дев'ятому класі, одразу ж після Чехова. Цікаво, коли вона вперше відкрила Чехова. Погане перечуття полишило мене. Культурна людина врешті-решт знайде свого письменника. Я розтібнув штани, але одразу ж згадав, що брюки не мені цілі. Дружина відклала книжку. Я застібнув зипери, і вона знову заходилася читати. «Дивно», – подумав я, – «бо на зупинці знову відчув, як в мені прокидається оте неприємне, я б сказав, знайоме перечуття. Навіть цигарка не вгимувала тієї каламуті, яка піднялася в мені зранку». «Що це таке?» – намагався я розібратися в собі. Ну, подумати тільки, що дозволяють собі ці мерзотники. Коли всі зранку йдуть на роботу, тролейбуси курсують хоч і погано, але, будь ласка, а коли трохи згодом і не жди. Вони собі на роботу їздять на авто і влаштовують за це іншим перевірки, замість того, щоб влаштовувати перевірку комунальному транспорті Ні, не це. Не це пригнічувало мене, бо почуття якоїсь тривоги не полишало. Доки одна здогадка не осяйнула мене, як оті перші промені сонця, відбиті горішніми вікнами нашого кварталу. Я підійшов до паркану, а вибрав найгострішу металеву штахетину і зачепив за неї брюки ззаду. Оце мода! Лише за третім разом мені вдалося подерти кримплін. Я мало не впав, одне несподіванки так далеко відкинули мене від паркану. Партнери насолоджувалися боком. Може, хтось інший став би смакувати подробиці цієї справи, але я скажу відверто, особисто мене тоді вразила лише одна деталь. Оці рідкі, чорні рідкі, а волосини на гідко білій спині. Точно, це був студент, що квартирував поверхом нижче у Іваненків. Тому я вже без усіляких церемоній стягнув його за патлив. Він рвучко піднявся і не згледівся, як вилетів у коридор, підхопивши своє латаття. А так, я думав, одягався він вже на східцях. Дружина ж потяглася по Достоєвського,